كلمتان حبيبتان الحمد لله Hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neke se rovati sve na našeg postanika, Allaho amirjenike Muhammeda svala Allahu ta'ala aleyhi wa ta aleyh selem, na njegove časne ashabbe i sve nekoji slijedi njihov putu i sudnjega dana. Neka hvala Allaho milo žanu na hlagodatni slama, na hlagodatni uputi i neka moja hvala na svim hlagodatima kojima nas obosio. Prošli put smo završili sa poglavne bijeli opet vraćanju, odnosno ogatanju, projecanju sudbini I sada nam slijedi poglavlje o zmijama i drugim životinjama. To jeste, o propisu odnosa, odnosno ubijanja zmija i drugih životinja koji se uglavnom nalaze oko nas ili u našim kućama. Prvi hadis je naslovnje zabranjeno ubijati kućne zmije. Prije toga, jel Prije nego što počnemo s ovim hadisom da kažem, da, da još jednom podsjetim kako islam je li, ulazi u sve segmente ljudskog života da je islam kao jedan sistem života da nas čak uči i ovim najsitnijim detaljima a to je kako se odnositi i odhoditi čak i prema životinjama i da ne govorim o drugim segmentima o tome smo prethodno govorili Što znači da je islam jedna zaista savršena vjera. A to nije samo vjera oni uh, onih klasičnih ibadjeta, namaza, posta učenja Kur'ana, nego da je islam život u cijelosti. E zato je bitno da naučimo ove stvari, da znamo biti muslimani u svakoj situaciji i na svakom mjestu. Zatan ne ubijati pućine zmije. Ibn Omerad jel Lahu kara Albu prenosi da je Lahu Sallallahu alejhi ve selleme kada je naredio da se ubijaju psi, rekao poubijajte zmije i pse, ubijajte zmije otrovnice sa dvije bijele pruge na leđima i kusore, kusorepku jer one oduzimaju vid i uzrokuju pobačaje. Zuhri je rekao mislim da je to zbog njihova otrova. a Allah najviše zna. Salim prenosio je od Abdullaha ibn Omer radijalna Aultana da je rekao, nakon toga obijao sam svaku zmiju koju sam vidio. Dok sam jednog dana progonio kućnu zmiju, pored mene je prošao Zijed ibn al-Hatar ili ebu l'ubave, pa je rekao polako, Abdullaha. Rekao sam, Allah uposlanik alaihi sallat v'salam je naredio da ih ubijam. Rekao je, Allah uposlanik alaihi sallat v'salam je zabranio ubijanje kućni zmije. Ovaj, jeli, naredna dva, tri hadisa govori o istoj temi, odnosno ubijanju zmija, pa ćemo vidjeti što kažu islamski učenjaci. Jer postoje hadisi u kojima se naređuje ubijanje zmija, u nekim vas opet zabranjuje da se kućne zmije ubijaju, pa da vidimo što su kazali jeli, islamski učenjaci. Naravno, ako toga, kao i u mnogih drugih fikskih pitanja, ne, ne postoje jedinstveni stavovi. E, pa imamo učenjaki koji smatraju da se zmije trebaju sve ubijati. Da treba ubijati sve vrste zmija, bez obzira bile one na u kući. Bile na otvorenom na poljani ili u kući. Drugi smatraju e, da se kućni kućne jeli, zmije, odnosno zmije koji se nađu u kući, treba ju upozoriti ili upozoravati tri dana da izađu iz kuće. Vidjet ćemo zašto, jeli? I treće mišljenje je da se ovaj hadis koji govori o zabranju bijanja zmija u kućama odnosi samo na kuće u medini Ovo su tri mišljenja po pitanju bijanja zmija. Naravno svi oni imaju svoje dokaze, a to su i hadisi, ovaj hadis koji smo nameli, koji Pa ćemo sada navesti i ostale hadise koje govore o toj treni. Kaže o trodnevnom traženju kućni zmija da izrađu iz kući. Tako je nastaven sljedeći hadis. Kaže Ebu i poslobođeni rob Hišama ibn Zuhrej, kradijalahu ta'ala Anhu, prenosi da je jednom ušao u kuću Ebu Sejda el-Hudrija i zatekao ga kako klanjano. Rekao je, seo sam... Čekajući ga da završi na vlast, potom sam čuo neke pokrete u ostavi na kraju kuće. Okrenuo sam se i vidio zmiju. Skočio sam da je ubijem, međutim, jedvu sej mi je dao znak da sjednem. Sjeo sam. Kada je završio, pokazao me jednu kuću u blizini i upitao, vidi išli ovu kuću? Rekao sam, vidi. Rekao je, u njoj je živio jedan naš tek oženjen mladić. Krenuli smo s Allahom i poslanikom, ale i sr.a na kopanih hendeka bilo je li u vrijeme bitke na hendeku taj lagović pik napodne tražio dozvolu od poslanika ali sada to sam dođi kući jednog dana ga je zamolio pa moj allahu poslanik ali sala to rekao ponesi sa sobom oružje jer se bojim da ti kurezije ne naškode to je pleme pleme beno kureva jevrejsko židovsko pleme koje živi u jedinici i koje je iz odnosno izdalo muslimane tada u, u, u Bicim Kandeku. Mladić je uzeo svoje oružje i vratio se u kući. Kad je došao do kuće, znate je ženu, kako stoji na vratima. Krenuo je, krenuo je da je uvode koplje iz ljubomorja. Ženu. Toliko je bio ljubomorja. Rekla mu je sebi koplje. Uđe u kuću i vidi šta me isteralo iz kuće. Kada je ušao, vidio je oglovnu zmiju, smrtanu na postelji. Udaljio ju je kopljem i probao. Izišao je i zabao koplje van kuće. Zatim ga je napala tako da se ne zna ko je prije umro, zmija ili ona. Potom smo došli kod Allah-u poslanika, ali se nam ispričali mu šta se desilo i rekli, zamoli Allaha da nam ga oživimo. Rekao je, zatražite oproste za vašeg prijatelja. A potom je rekao... U Medini ima džina koji su primili islam. Kada primijetite nešto od njih, tri dana tražite da izađu. Pa ako se nakon toga pojave, ubijte ih jer je to šeita. Ovaj hadis nam govori o tim kućnim zmijama da se ne trebaju ubijati. Kao i onaj drugi dio prvog hadisa koji smo pročitali. I treći hadis isto govori o ubijanju zmija I mi kaže Ibn Veslugrad Allah utara Anbu, veli bili smo salavovim poslanikom salavallahu alayhi wa sallamu, u nekoj pećini kada mu je objavljeno u mur selati alfa, to je surad mur selati, jel? I kaže, kaže dok smo slušali te riječi iz njegovih usta, pred nama se pojavila zmija. Poslanik alayhi srlati uslan veće ubijite Ožurili smo da izgubimo ali pobijega. Potom je laho poslanik Ali se razveselan rekao Allah bi me sačuvao vaših zla kao što na, kao što je vas sačuvao njena zla. Ovim smo završili eli eh, hadise koji govori o smijemo odnosno ubijanju. Da se vratimo ona misljenja sam stoji učeniaka, ona tri mišljenja, eh, prvo je da, da se sve zmije trebaju ubijati, bez obzira bile na polju Drugo je da, da zmije u kući treba opozoravati tri dana, da izađu iz kuće i treći da se ovaj hadis, odnosno ovo drugo mišljenje, odnosi samo na, na kuće u medijini ili medijinske kuće. Kažu islam, učenjaci, kako možemo spojiti ove hadise, pa kažu ovako, u početku je poslanika ili salatu veslam, naredio da se sve zmije ubijaju, kao i za pse, kao što je bilo, vi o tome već davno govorili, da se svi ubijaju. Da bi kasnije došla zabrana je da se ubijaju kućne zmije. Nači izuzimaju se samo zmije koje su kuć ili koje se nalaze u kući. O Isuse zmija sa dvije bile pruge na leđima i zmija sa kratkim repom. Vjerovatno što zmije otrovnice na tom podneblju Belaruskog polotoka što znači da analogno je i ovom radi se novo mišljenje da se kod nas izuzimaju zmije za koje znamo da su sigurno otrovnice. Kao što je poskok ili šarola i neke druge zmije za koje znamo da su sigurno otrovnice. One se i u ubijaju. da ubijaju. Znači da isprano shvatimo. Ove se zmije ubijaju čak i u kući. A pravilo je da kada jeli, nađemo zmiju u kući, a ne spada u ove vrste poznatije od trovnica treba je postupiti onako kako je preporučeno hadisu da se ova, istiraju isteraju i da se upozoravaju izlazi bismillah da kaže, izlazi bismillah izlazi u ime Allah tad podali da da se upozori da izađu i može se može se ova, da, da su zaista džini da su čini videćemo kasnije kako i zašto jer ako ne izađu nakon 3 dana onda se radi šejitine onda se mogu ubiti oni se mogu ubiti I kaže mi Abbas, odakle je da su džini zmije u stvari, pa kaže, to je njegovo mišljenje, kaže neki džini su pretvoreni ili preinačeni u zmije kao što su neki Izraelčani pretvoreni u mađicu. To, to mišljenje, odnosno, to navodi mi Abbas, Abel Alta, da su neki džini kao kazna jeli, preinačeni, odnosno, pretvoreni u zmije, i da se tak, kao takvi pojavljuju u tom obliku kao što su neki izredočeni pretvoreni u majmoli. U svakom slučaju smije izvan kuće ili na, na nenaseljenom mjestu, na poljanama ili u šuma, možemo bijati odjednom, odnosno prvi, bez razmišljanja, bez upozoravanja, dok smije koji su u kući moramo gledati kakvi su. Ako su jelone crne, smeđe i zelene, treba tri dana ih istiravati iz kuće smilo, i poslije se mogu ubiti. A ako su one poznate zmije koje je ušla, zmija svana, ušla ovaj, u kuću Poskog, Šagulja ili neka druga kronica, možemo je ovaj, ubiti odma u kući, s tim da je opet bolje ako se može izbaciti, izbaciti iz kuće, pa je ubiti van kući. Sećam se još davno ili kao dijete u svome komšiluku da pojavile su se komšije kući, Pojavo pojavio se veliki broj zmija. Stvarno je jedna zabdomen, jer pojavila se jedna, oni su je ubili i bacili. Pa se pojavila druga. Bila na desetine zmija ukupno. Izlazile su iz neke jupa ispod poda. To su bile stari kućel. Nisu znalo rade. Nisu znali šta da rade. I kad god bi umili koju zmiju desim se nešto. Kad god koju zmiju ubiju, desić se nekome nešto do kuća. Tako da je to jedan jeli, praktičan primjer, odnosno svakodnevnog života, da treba s tim zmijama stupati ovako kako je preporučeno Hadisu. Znači, bilo je tu na desetine zmija u jednom počinu i stalno su izlazile kako koju uklone, poslije su i samo iznosili, iznosili daleko ili bacao neku provaliju i onda im je rečeno kao da im je neko napravio sihr. Pa su te zmije, odnosno ti vjerovatno džin, navale, o ubijanju Gekka. je tako prevedeno u ovu... Ovaj, Gušter, gušte, jeste. To je jedna vrsta guštera. Ja sam se usvjetao dok sam bio u Medini, da takve vrste nemo kaže ovdje. Kaži se, sada ljudi me dvrta sredelan u prenosinju. Da je poslani Kalijeni Svatoslav naredio da se ubije Gekko i nazvalo ga štetočinom. To je jedna vrsta guštera koja kojrožno izgleda. Ružan izgled ima prozirna je. Kao voda, Prozi, prozirna, ma prozirno tijelo. Sa velikim očima i sa onim velikim nogama, pipcima, ima pipke i tako vrlo ružno izgleda. Mogu narasti kao veće od naših guštera. E sad ovdje je, ovaj prevedeno da da što da tu ta vrsta jel ja sam gledao na internetu gledao te ovaj, slike te guštira i Nisam siguran da se radi o to, toj vrsti, mada je tako autor pre prevodilac ovog prijevoda. Gušter, kao što karaju slanika Reisela Treslan, on je štetočina. Taj gušter je, je pogan i otrovan. otrovanje i zato ga treba jeli, ubijeti i e, zato imamo posebnu nagradu, kao što se narodi u ovom Hadesku, ćemo sada citirati. Kako krenu se mu voreira del Evo u Horeira de lao, ta ranu prenosi da je lahoposlanik, ali je mi se lako reseram, rekao ko ubije geka prvi budacem imat će toliko i toliko se vapa. Koga ubije drugi budacem imat će toliko i toliko se vapa. To je od druge, čeo je pravi kod nas. Koga ubije od prve ili koga ubije od druge. Ali od prvog. Kaže, a koga ubije trećim budacem imat toliko i toliko sevapa, vapa, ali manje od drugog. U drugoj predaji stoji, ko ubi Geka prvim udarcem, dobit će stotiru sevrapa, koga ubije drugim, dobit manje od toga, a koga trećim, dobiće manje od toga. Kažem, ovaj gušter je onako pogana životinja i štet, štetna, i voli ulazi u stanove u kuće, za razliku recimo do ovih naših primjer guštera ovdje. Ovi često imaju običaj da ulazi u stanove u kuće, traži hranu i tako da je mogu da zapogane hranu. Ovaj, Oneću se i tako da. Sljedeći hadis govori o ubijanju mravi. Pa kažem u Gunebe, Aradjelmanu trahanohu, prenosi da je poslanika, nešto da to sam nam rekao, jedan od poslanika je sjelo pod neko drvo pa ga je ujao mradu. Naredio je pokret, napustio je prostor ispod drveta i naredio da se mravlja nastan da spavi. Potom je Allah objavio što nisi ubio samo jednog mrava. Što nisi ubio samo jednog mrava. je hadisi u kojima se zabranjuju bijanje mrave. Sad, islamski učenjaci kažu da je to osnova, jel? da mrave ne treba obijeti bez razlobe. Ali to se ne samo na mrave. I na sve druge vidjet ćemo jel, životinje koje nisu štetočine. Međutim, ako životinje koje obično nisu štetočine, ako one postanu štetočine, uznamiravaju ukućane i ne mogu ih se nikako jeli, osloboditi ili otarasiti, osim da ih ubiju, dozvoljeno ih ubiju. Dozvoljeno ovaj, to, to je ubiju. Odnosno, to je zadnja opcija. Ako imamo ikakav drugi način da ih otiramo iz kuće, to ćemo jeli, uraditi i pokušati, ali više nikako ne možemo, dozvoljeno O tome govori, jeli, i sljedeći hadis o ubijanju mačaka. Ubijanju mačaka. Kaže, Abdullah ibn Amara, djelala u Tramanhu, prenosi da je Lahu pustanih sa Lahu al-Jabraseleme, rekao, neka žena je kažnjena zbog mačke zato što ju je zatvorila i nije pustila dok nije uginula. Bog toga je ušla u batru. Nije je nahranila, niti napojila kada ju je zatvorila, niti ju je pustila da jede insekte i životinje sa zemljima. Ovaj hadis ne govori direktno o ubijanju mačaka. Ova žena, mi ne znamo da li ona imala namir da ubije mačku. Ovo nije klasično ubijstvo, da uzmete neke jel, neko oružje da ubijete ili ostri prednete, ili tu bi prednete da ubijete. Međutim, ona je bila uzrokom njenog, njene smrti. Od toga što je zatvorila nije dala hranima. Ali, što kažem islam skućenjaci u ubijanju mačaka, To je ono osnovno jedno pravilo i trebamo ga dobro zakamstiti. Ne samo kada su pitanju mačke i drugi insekti, odnosno, odnosno druge životinje. E, pravilo je da ubijanje mačaka ili drugih životinja koje ne nanose ezijet čovjeku, neuznemiravaju ga. Znači. znači, ubijanje mačaka i drugih životinja koje ne nanose čovjeku ezijet bez opravdanog širijeskog razloga je haram i gri. To dobro zapamjeti. Znači ovo životinje koje obično ne nanose jezijet čovjeka. A one koje smo spomenuli, zmija, akrepi, miševi i ostalo i gušteri, one u osnovi nanose jezijet i treba u osnovi ubijeti. Ali ove druge životinje koje u osnovi ne nanose nije im to običaj, ne smiju se ubijeti bez opravljanog širijetskog razloga. Opravljanje širijetske razlog je baš ako nanose jezijet. Ili pravi štet čovjeka. شهد. فذاا يله дозволен убити. هذا الحديث الذي شده نعمستي هو دليل قوي، odnosno он потврђује ово ما من مسلمين قتل رفسورن فما فوقها، نزال حقها إلا سال الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله وما حدها؟ قال يلبها فياخذها ولا يقطع رأسها ويلي بها Kale poslanikane se la to se la kuibod musliman ubije brabacca. Neviđen je brabac kao kao primjer. I nešto iznad njega, znači veću veću životinju neku bespravno. Znači bez, bez prava prava mu daje šerijat. Allah će ga pitati za njega na Sudnjam. Čekaj za brabacca. Pita će ga Allah na Sudnjam, što ga ubi? Pa su pitala Lavo Posaniće, a šta je pravo dla lamca? Znamo šta je tu pravo. Kada ga smije bubiti? Htje li to pitali? Pa je Posani kada rekao, e, zaklite ga, odnosno zaklite ga i pojesti. To je pravo. Ako ti treba nabraci nešto iznad, neka životnja veća, zakliteš i pojesti, naravno na kojem mjesto dozvoljeno, ali nećeš joj odsjećaj glavi baciti kao što radi mnogija. Zato ovdje dolazi u pitanje ono lov radi pojena ili lov radi da kažem, rekreacije i nekih drugih razloga. Znači, ovo pravilo dobro zapamtimo. U osnovi životinje koje ne nanose štetu, koje ne uznamiravaju ljude, njih je zabranjeno haram ubijati bez opravdanog razloga, osim ako na neki način uznamiravaju ljude može doći, znači, da je jednostavno životinja pobjesni, da je, da je se razboljela pa da može da proširi neku zaraznu bolest. Može se desiti da čini štetu čovjeku, njegovom i medkom. Može se desiti da mačka recimo, da, da mačka dali kokuške, odnosno pila, može se i to desiti. Čovjek nanosi štetu i nema drugog načina da se čovjek i tada se osim da je ubija. Prema tome, dozvoljeno je ubiti mačku ako pravi štetu čovjeku ali pod uvjetom jeli da je to zadnji način i odnosno jedini mogući način da je se riješi mortalci. Koje možemo odnijeti negdje daleko da se ne vrati pod nečime. Znači ubijanje mačka je sad opcija koja nam je dozvoljena. I to ako ubijamo mačku moramo to učiniti na jedan a, najbezbolniji način kao što kao što nam je to naredio poslanik Kareislavu selam. Kada ubijate, ubi, kada ubijate, ubijate na najljepši način. I kada koljajte, koljajte na najljepši način. Ono što je najbezbornije. Sredeći hadi govori o mišljenima i tome da su oni izobličeni. Pa kaže, je bo Reira Adela, ta ranu prenosi da je lavo la, poslanika ali to se nam rekao. Jedan se narod od Israilovi i sinova izgubio i nije se znalo što je bilo s njima. Ja smatram da su pretvoreni mišljeni. Zanevidite da kada se mišavima stavi deminu nijekog da ga ne piju, a kada im se dadne očijem nijekog da ga piju. Nebu Horera je rekao ovaj hadij, sam ispričao o Kaabu, je el, el Ahbali, pa je rekao ti si ga doista čuo da do lavu poslanika, reksala, to je samo pitao me, jesi ga doista čuo da do lavu poslanika, a on je rekao da, to me je pitao više puta, pa sam ga upitao, zar ja čitam Tevrat, to je zato ja čitam Tevrat ili da što drugo. A u drugoj predaji stoji, zar je meni objavljen terorat? Htio je kazati, ne govorite ovo iz terorata, ovo sam čuo, da lahko je i srata se. Ovaj hadist, što vidim, ubilježi muslim. Njegovu virodostojnost nima nikakve sumnje. Sada o, o mišljima i tome, da dali ste se oni izobričeni, odnosno pretvoreni. To je jedan narod bedno izriječana. Na osnovu ovoga hadisa, je Kažem meso i mlijeko, debe je bilo zabranilo izredočanima. Meso i mlijeko, debe. Dok im je bravetina, odnosno meso, sitne stoke i njenom mlijeku, bilo dozvoljeno. I zato je posladnik, al. s.a. nosavu toga rekao da su ti miše pretvoreni, stvar da su to bili jedan narod od izredočana koji je više. koji nije htio jeli, da pije devino mlijeko, a pio je ocebini. Ovde dolazi jeli kada su pitane ove životinje kao što je miš, mačka, kao što su kao što su svinje i sve te ogavne ružne životinje koje su, ili su zabrane da se drže ili da se jedu ili da se ovaj ili, ili je naređeno da se bijaju, vrlo često mediji, čitao sam jedan tekst o tome kako mediji kad pravi odnosno Ja meni se čini da pravi srtane filmove da uglavnom bace u teživotince. Te Tom Džeri, Mickey Mouse, kao što onaj pas skupi đupi, Bamba neka svinja, jeli, na taj način te životinje na zapadu su omiljene. Psi, je ovaj, miševi i tako dalje, svinje naravno. E, I oni žele da omile djeci ove životinje kroz crtane filmove. I zaista je tako. Zaista je tako. Što znači da da medije igraju svoju ulogu. I imaju svoju ulogu, ni ništa slučajno. Što nije neka druga životinja. I majmuni ima na ovim... Djeca vrlo često gledaju crtane, onaj kako se zove. Majmun, ko zna koga? Majmun, Jim, Majmun ja. Jimmy. Ili Jimmy zave se. Djeca... Djeca voli da gledaju te crtane i onda postaju te životinje postaju simpatične. Kao životinje sam sključeno, čitao sam jedan odgovor iz Šeha, kaže da je da je to e, jevrijski neki plan. Da te životinje koje su inače i koje nisu omljene kod muslimana na osnovi hadisa, da, te zmije, Ustaj je, staj, da je staj, brzi čini kroz mi je, te aligatori neki te. Da oni žele da, da baš kroz medije ne treba doći u tvoju kuću. Medijski djeluju na tebe na tvoje djete. I onda djeca vole sve ne životnje koje su na visu, jeli, koje su ogane, pokuđene, koje su nečiste i tako da. Nije čudo što sve po, sve više po našim gradama i ucama cuka, vode cuke i prije su odrasli gospođe, a sad i ovaj, djevojčice i djenca vode cuke, sa njima se druže, bliski su sa njima, miluju ih, ljube itd. Prema je ubijanje, ili vraćamo se našoj temi, jeli? ubijanje miš je dozvoljeno i on se spominje među onih pet životinja koje su ubijaju i u haremu i izvan Harema, koje se mogu ubiti u haremu i izvan haremana. Za ovih koji ću brzo nubru trebaju znati ove propise. Šta smije ubiti u haremu, Spomni se, znači pri svega, se zmija, spomni se sedna, se miš, se crni pas. se jedna vrsta sokola ili golunja, u nekim predavanjima. I zadnji hadis iz ovog poglavlja, ovog poglavlja kratko izdvršićemo do jednog, deseto jednog predavanja, govori o napajanju životinja. Pa kaže Buhrejera, da je Lava poslani i Karinu srat 8, rekao, neki je čovjek putujući i jako oženio. Našao je bunar, sišao u njega, napio se iz, iz, i izišao. Kada je izašao vidio jednog psa, kako od velike željeđe jede vlažnu zemlju. Rekao je sam sebi, ovaj pas je oženio, kao i ja. Sišao je bunar, napunio svoju cipelu vodom, prihvatio je zubima, Izašao iz bunare na pojopsa. Allah mu zbog toga zahvalio, to je pohvalio ga. Pohvalio ga i oprostio mu grije. Pitali su o malo poslaniće, zar i za životinje biti nagrađeni? Rekao je, za svako dobročinstvo prema bilo kojim živom biću slijedi nakreda. Ovaj hadis govori o lijepom odnosu prema životinja. Bez obzira što su neke životinje štetočine. Što je, što je preporučeno da se ubijaju. Jer što nam je dozno da ih ubijemo u određenim okolnostima, Allah preporučuje da pročinjstvo je humanost prema svemu živom i prema bikama. I jel, prema životinjama svakavno. Što znači da nije haram dati cuki da jede, da hramiti ga, napojiti ga ako žene. Imaćemo za to napad. Mi smo goreli o propisama, i druge životinje, recimo, možemo sresti zvije u šumi zvije koja je, koje je potrebna pomoć. Ako želimo, jeli, možemo ju biti, ali možemo i pomoći. Možemo ju pomoći, možemo ju napojiti, pomoći joj, i zato ćemo imati nakon. Sve naravno s dobrom namjerom. Ovo govori o humanosti, o islamskoj humanosti prema svim jeli, živim bićima i prema životinjama, jer vrlo često se islam napada od strane zapada i unih. Od kako ima jedan e, nehuman odnos prema životinjama. Kako je gru prema životinjama, što nije tačno. Još jednoj predaj se tamo spomljili da je nekva žena, odbenu Israila Izrael, ili Izraeličana, napojila isto, koja je bila bludnica, napojila psa, pa je, pa je izbog toga Allah oprostio. Što znači da svako dobro činjstvo, pa čak i prema životinjama koje možemo ubiti, ovaj, da se nagrađuje. I tako trebamo ih gledati. Sojimo završili je li po poglavlje večerašnjeg predavanja molim Allah subhanahu wa taala da nam podali ispravno znanje iskrenu namjeru da nas na slučaju na pravom putu rapul ka li hada واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو